Нення в одному пориві переляку і дикої віри про одрямси і всякакодін, про тотальну, без запаху й кольору, радіаційну смерть. І ще багато про що. Ленін повів лівою бровою ви вірите в Бога? Черконув у думці, що вчепилося оте, слава Богу, бо ж знав. Про більшовицьку нетерпимість щодо віри. Для них всіх, хто вірує, люди нижчого гатунку. Але відволікатися мені не велить совість. Як вам сказати, в того, що з бородою на хмарі ні, просто Бог шукач? Тепер таких багато. Теж, мовби ні, я не вірю ні в те, що світ матеріальний, ні в те, що він ідеальний. І те, і те, ахінея, вигадка, умовність. «Ми нічого не знаємо про світ. Він не такий, він неохопний, ще й дуже злагоджений. Піщина, яка лежить на дні гори, не може знати про всю гору. Кому і навіщо це кажу? Для них істина вже знайдена, вона в гаслах, закликах, зведена до одного – влади». Ленін пожував пергаментними губами. Бог не я просто вигадка» а вигадка злісна, противагу життю. Поняття того світу вигадане, аби обезцінити цей світ, відволікти людей від боротьби за їхні права. Християнська мораль – злісна форма обману. Брехні. Хто з них кого повторював? Ленін Ніччя чи Ніччя Леніна? Чи думали на одній хвилі? Ви не так мене зрозуміли, ми вже знаємо, що таке атом, з чого він складається Електрон літає довкола ядра з неймовірною, незбагненною силою і швидкістю Збільшимо його уявно до розмірів кауна, матимемо тіло, в яке куди не ткни, наштовхнеся на твердь, на оболонку А електрон один, мізерний, вся справа в його швидкості Відомо також, якби електрони впали на ядра, землю можна б вібрати в неперсток тоді що таке електрон, що таке тіло? Під дією чого воно з такою швидкістю летить? А жива клітина потік інформації і все. Всебто оцей стіл, і стілець, і я, і ви пробачте ніщо порожнече. Світ порожнече, ніщо і водночас все. То що воно таке? Ніщо все? Хибні потуги навіть на розгад. Я чомусь подумав про мою річку з очеретами й верболозами, тернами, головим небом. Вони – ніщо чи все. А над річкою зорі, космічні тіла чи людські туші. Але цього вже й сказати не міг. Ленін усміхнувся пергаментними губами. Матерія існує в ім'я великої ідеї. От, і ви близькі до ідеалізму. Ленінове обличчя – Лишалися непроникним Його велика голова ледь похилилася до лівого плеча Велика кругла голова, оспівана поетами Порівняна з нашою планетою Потім вона розколиться на всі боки По всій велетенській країні Бронзова, гранітна, чавунна, дерев'яна, велика лиса Колись була щубом Вона ототожнила себе з центром світобудови в ній перетнулися всі земні паралелі й меридіани. Пройшла заміна одних цінностей іншими, умовними, щоб накластися на реальну. Лінії і кути. Все там будувалося за принципом ліній і кутів. Розбивалося на ділянки, ряди. Він ніколи не бачив округлостей, конкретностей, тільки шереги і цифри. Ось це і це. Не вкладається, вилучити, вилучити і все Ці шереги лише засіб, щоб досягти і не більше Засіб Навіть брат був стовпчиком в шерезі і не більше Ця голова не сприймала ніяких звершень духу Не брала їх до уваги і в цьому її сила Все будувалося в клітинах голови Хворих клітинах З якого часу хворих? З Самого початку по склеротичних судинах світ збирався до однієї точки, увесь світ, щоб розпастися хаосом і потім укластися так, як вона бажала. В цій склеротичній голові збіглося калмицьке, татарське, єврейське, ще там якесь.